пагорбів все гучнішав. А по-друге, тому що нестерпний сморід і хлюпаючі ляскітливі звуки, що долинали з просторих і порожніх нутрощів будівлі ферми Уотлі, нікуди не зникли. Ерл Сойер, що дбав про коня худобу за час відсутності Вілбура, зліг із тяжким нервовим розладом. Представники ж влади вигадали собі відмовку, щоб не заходити до гедотного забитого дошками приміщення, і радо обмежились лише останнім помешканням покійного, новозбудованими повітками, та й ті оглянули дуже поверхово. Зате надіслали величезний звіт до судової вправи у Ейлсбері, де виявилося, що численні вотлі, вироджені та нормальні, які проживають у верхів'ях міскатоніка, досі позиваються з приводу спадку. На старому комоді, який слугував колишньому господареві письмовим столом, лежав дуже об'ємний рукопис у величезному фоліанті, написаний дивними символами, що з огляду на пропуски у записах, а також різні чорнила та почерки, найбільше скидався на щоденник, який став нездоланною загадкою для тих, хто його знайшов. Після доброго тижня обговорень його надіслали до Міскатонікського університету разом із колекцією дивних книжок, що належали покійному, для вивчення і за можливості перекладу. Проте навіть найкращі лінгвісти невдовзі визнали, що навряд чи текст вдасться просто так розшифрувати. Від старовинного золота, яким Вілбур та старий Уотлі завжди оплачували рахунки, не залишилось жодного сліду. Жах постав надвечір 9 вересня. У цей сутінковий час гул серед пагорбів був особливо сильним, а собаки цілу ніч заходилися гавкотом. Ті, хто прокинулися рано вранці 10 вересня, вловили у повітрі незвичний сморід. Близько сьомої ранку Лютер Браун Чилядник Джорджа Корі, що жив поміж долиною холодного джерела і селом, очманіло примчав зі свого вранішнього походу з коровами на пашу десятиакрового лугу. Коли він увірвався до кухні, його аж тіпало з переляку. На подвір'ї ж корови, які прибігли разом із хлопцем і були не менш нажахані, рили ратицями землю і жалібно мукали. Ледве зводячи дух, Лютер спробував переповісти все пані Корі. Там, на дорозі, за місіс Корі, там щось таке є, пахне, як під час грози. А всі кущі й маленькі дерева зім'яті і відхилилися від дороги так, ніби там тягли цілий будинок. Але це ще не все, і не найстрашніше. Там є сліди на дорозі, місіс Корі, величезні, круглі відбитки, як нижчі біля бочки. Вони давлені глибоко наче від слона, але тільки їх набагато більше, ніж зробило б чотири ноги. Я оглянув кілька цих відбитків, перш ніж втік звідти. Кожен покритий такими лініями, які йдуть з однієї точки, приблизно як в пальмового листа, тільки рази в три більше. І запах, запах там такий страшний, приблизно як біля старого будинку Чаклуна Вотлі. Тут він запнувся і його знову почала тіпати пропасниця того страху, що погнав його додому. Пані Корі, так і не спромігшись витягти з нього ще якусь інформацію, заходилося обдзвонювати сусідів, таким чином розпочавши у паніки, що передувала подальшим жахіттям. Коли вона зателефонувала Саллі Сойер, домоврядниці Сета Бішопа, який мешкав найближче до Уотлі, знову настала їй черга слухати, замість розповідати – бо малий Саллі, Чонсі, якому не спалося, піднявся того ранку на пагорб біля садиби Уотлі і тільки кинувши оком на їхні землі та пасовисько, де на ніч припинали корів пана Бішопа, одразу утік, охоплений жахом. Так, місіс Корі, голос Саллі тремтів на іншому кінці дроту. Чонсі щойно прибіг і не може нічого до ладу розповісти, так злякався. Він сказав, що будинок старого Вотлі Весь розламаний, і дошки розкидані навколо, ніби його зсередини динамітом підірвали, тільки підлога внизу ціла. Але вона у вся заляпана плямами, наче дьогтем, і пахнуть вони жахливо, і капають на землю через край, там, де дошки всі розламані. І ще там якісь жахливі відмітки в саду, великі й круглі, розміром з велику бочку, і всі просякнуті такою ж липкою поганню, як і в підірваному будинку». Ченці каже, що вони ведуть туди, до Лук, де великий прокос ширший ніж велика комора, і де скрізь натикані кам'яні стовпи, куди не глянь. І він ще сказав, чуйте, місіскорі. він сказав, що до того, як вирішив пошукати корів Сета, хоч і був наляканий до смерті, він їх знайшов на верхньому пасовищі, поблизу двору танців диявола, і вони були в страшному вигляді». Половина взагалі зникла, ніби й не було, а врешті наче всю кров висмоктали. І такі болячки, як пам'ятаєте, були в худоби Уотлів, відколи народився в Лавінії цей чорний виродок. Сет пішов глянути на корів, хоча клянусь, чим завгодно, він навряд чи зважиться підійти близько до будинку чеклона Вотлі. Чонці добуття не розглядів, куди ведуть ці глибокі круглі мітки, але він сказав, що швидше за все вони йдуть до ущелини, де дорога до села. Я вам ще ось і що скажу, місіс Корі. Там щось є таке, щось не те. І я думаю, що цей Вілбур Уотлі, він заслужив такий поганий кінець. Тому що це все через нього. Він зовсім і не людина. Я це завжди всім говорила». І я думаю, що вони з старим Мотлі щось там вирощували в цьому своєму забитому будинку. І навіть іще гірше, ніж він сам. Навколо Данвіча завжди водились примари, живі привиди, не такі як люди та небезпечні для людей. Земля вчора знову розмовляла, а під ранок чонці чув, як голосно кричали дрімлюги в холодній весняній ущелині». Він очей заплющити не зміг, а потім він подумав, що чує інші слабкі звуки від будинку чеклуна Уотлі. Ніби дерево тріщить, чи дошки віддирають, або ніби ящик дерев'яний розламують. Він ніч не спав до сходу, а вставши, насамперед пішов до Уотлі, щоб самому подивитися. І я вам скажу, місіс Корі, що він побачив достатньо. Нічого хорошого тут немає». І я вважаю, що всі повинні прийняти участь і щось зробити. Я знаю, що відбувається щось жахливе, і відчуваю, що мені недовго залишилося жити. Але тільки один Бог знає все. А як ваш лютер? Він помітив, куди ведуть ці великі сліди? Ні? Ну що ж, місіс Корі? якщо вони були на дорозі з цього боку щелини, і якщо вони ще не підійшли до вашої селі, тоді вони, мабуть, ідуть. Так і має бути». Я завжди говорила, що ця холодна весняна ущелина – нездорове і погане місце. Дрімлюги й світляки поводять себе зовсім не як створіння Божі. Крім того, там, кажуть, ви можете почути різні дивні речі знизу, якщо будете стояти між урвищем і відмежею берлогою. До полудня вже зо три четверті всіх чоловіків та юнаків Данвіча вирушили дорогами й лугами поміж свіжим руйновищем будинку Уотлі, та долиною холодного джерела. Нажахано розглядаючи, широко розкидані велетенські сліди, понівичину худобу Бішопа, дивні, просяклі гидотним запахом руїни ферми та знищеною прим'яту рослинність на полях і узбіччях. Хоч би що там вирвалося на світ Божий, воно, вочевидь, посунуло у ту велику зловісну долину, бо всі дерева на схилах були погнуті й потрощені, а крізь густі, чіпкі чагарі був протоптаний широчинний прохід. Виглядало це так, ніби підхоплений лавиною дім промчав крізь хащі вниз, майже прямовисним схилом. Знизу не долинало ані звуку, лише віддалений, ледь чутний відгомін. Не дивно, що всі чоловіки як один воліли залишитися на горі, сперечаючись, замість спуститися вниз і зіткнутися з незнаним циклопічним жахом, у самому його лігві Трійко собак, яких пошукова група захопила із собою Спершу люто гавкали Але біля самої долини затихли І стали сумирні, як телята Хтось зателефонував до відділу новин «Ейлсбері Транскрипт» Але вже звиклий до неймовірних історій з Данвіча редактор Усього лише згадав про це гумористичні колонці Цей допис незабаром продублювали в Associated Press. Того вечора всі розійшлися по своїх домівках, забарикадувавши кожну хатину і холупу так надійно, наскільки це було можливо. Чи варто й казати, що жодна худобина не залишилася на відкритій паші? Близько другої ночі домоврядницю Елмера Фрая, який мешкав на східному схилі долини Холодного Джерела, розбудив страхітливий сморід та знавіснілий гавкіт псів. І всі згодом зійшлися на думці, що десь на двору чувся якийсь чи то плюскіт, чи то кликотання. Пані Фрай запропонувала б дзвонити сусідів. Та й сам Елмер уже збирався було погодитись, коли це їхні роздумування урвав тріскід дощок. Очевидно, звук долинав від стодоли, і майже одразу за ним страхітливо заревла і затупотіла худоба. Собаки заскавчали, і припали до ніг Заціпенілий від жаху родини. Фрай за звичкою засвітив лампу, хоч і розумів, що смертельно небезпечно виходити на темне подвір'я. Діти та жінки тихо плакали. Незбагненний вроджений інстинкт самозбереження вгамовував їхні крики, давши усвідомлення, що їхнє життя залежить від мовчанки. Нарешті ревіння худоби стишилась до жалісливого мукання. А натомість почувся гучний ляскіт, тріск і гуркіт. Фраї, що попритулялися одне до одного, сиділи вітальні, не наважувалися ворухнутися, навіть коли останні відлуння цих звуків згасли ген внизу долини холодного джерела. Тоді, дослухаючись до жахливих стогонів, що долунали зі стайні, та демонічних криків запізнілих дрімлюг у долині, в селіна Фрай – Подріботіла до телефону і рознесла околицею новини про другу фазу жахіть. Наступного дня всю околицю хопила паніка, перелякані, мовчазні гурти людей скупчилися біля місця, де знову з'явилось страхітливе щось. Дві величезні смуги нищення протяглися від долини до ферми Фрая. На латках голої землі виднілися страхітливого розміру сліди, а одна стіна стодоли геть завалилася. Що ж до худоби, то лише чверть стада вдалося знайти і розпізнати. Деякі корови були буквально розірвані на шматки, та навіть і вцілілих довелося пристрелити. Ерл Сойер запропонував звернутися по допомогу до Ейлсбері чи Аркгема, але інші на цю пропозицію не пристали. Мовляв, марна затія. Старий Заболон Уотлі, з того роду, що був саме на півшляху від нормального до виродження, вголос висловлював похмурі припущення про ритуали, які свого часу проводилися на вершинах пагорбів. Він був із тієї гілки роду, де суворо дотримувалися традицій, тож його спогади про співи у великих кам'яних кружалах стосувалися не Вілбура і навіть не його діда. На село, надто пасивне, щоб організувати справжню оборону, опустилася темрява. Лише кілька близьких родин зібралися разом, щоб чотувати вночі під одним дахом, але загалом повторилося вчорашнє даремне берекодування, та ще дехто заряджав мушкети і ставив на поготові вила. Можливо й ефектний, але цілком безглуздий захід. Проте вночі нічого не трапилося – тільки з пагорбів знов долинали звуки, а коли розвиднілося, багато хто став тішити себе сподіваннями, що жах щес, так само несподівано, як і з'явився. Знайшлися навіть відчайдухи, що пропонували спорядити наступальну експедицію в Глиплощини, хоч їхня пропозиція і не здобула підтримки широкого загалу. Наступної ночі люди знову забарикадувалися. Проте сім'ї вже не так поспішали одна до одної. Наступного ранку вже не тільки родина Фрая, але й Сета Бішопа розповіли про дивну поведінку собак, а також незвичні звуки та сморід віддалік. А в досвіта люди, що першими наважилися вийти з будинків, із жахом помітили свіжі велетенські сліди, що цього разу тяглися дорогою вгору на вартовий пагорб. Як і раніше, з розмірів слідів можна було з абсолютною певністю припустити колосальні розміри цього блюзмірського жахіття. А от розташування слідів не давало змоги робити якісь однозначні висновки про напрямок руху, оскільки скидалось на те, що ця ходяча гора прийшла з долини холодного джерела і повернулася назад тим самим шляхом. Біля підніжжя Паорба 30-футова смуга у переламаних молоденьких чагарях завертала круто вгору. І там чоловіки, що вирушили на пошук, обімліли від здивування. Навіть найпрямовисніші підйоми не були перепоною для цього нерозривного сліду. Хай би де зараз було те жахливе створіння, воно могло дертися навіть абсолютно вертикальним схилом. Коли ж слідопити окружними шляхами піднялися на пагорб, то виявили, що слід закінчується чи радше вривається на самій вершині. Саме на цьому місці у Лотлі, і розпалювали свої сатанинські вогнища та виспівували свої сатанинські закляття біля Кромлиха у Вальпургі у ніч та надвечір дня всіх святих. Зараз той самий плаский камінь стояв у самісінькому центрі широкої пустки, яку залишило по собі те жахіття. А на його ледь увігнутій поверхні розтікалася смердюча купа тієї ж дьохтеподібної гедоти, яку знайшли на зруйнованій фермі Уотлі, коли те чудовисько втекло першого дня жахіття. Чоловіки поглядали один на одного і щось бурмотіли, тоді подивилися на схил. Очевидно, що потвора спустилася тим самим шляхом, що й піднялася. Без глузду було висувати якісь здогадки. Тут були безсилі глузд, логіка і звичні уявлення про мотивацію. Лише старий завулон, який не пішов з ними, міг би прояснити цю ситуацію чи запропонувати якесь задовільне пояснення. Ніч проти четверга пройшла точнісінько так само, як і всі інші. Проте закінчилася не настільки щасливо. Дрімлюги в долині кричали, як на віжені, тож багато хто не зміг заснути, а близько третьої ночі задеренчали всі телефони загальної лінії. Ті, що наважувалися підняти слухавку, чули до безуму нажаханий голос, який волав «Поможіть! Ох, господи Боже!» А декому здавалося, що за цим вигуком ще лунав звук, наче щось ламається. А потім... Запала тиша. Ніхто не наважився бодай щось зробити, і до ранку не знали, звідки надійшов дзвінок. Аж коли дзвонили всіх на лінії, з'ясувалося, що фраї не відповідають. Правда, відкрилася годиною пізніше, коли на швидку зібрана група озброєних чоловіків вирушила на обійстя фраїв, що межувало з долиною. Видовище було жахливим. Проте воно нікого не здивувало. Так, з'явилися нові протоптані стежки та страхітливі сліди. Але будинку більше не було. Його розчавило, наче яєчну шкаралупу, а серед руїн нікого не знайшли. Ні живих, ні мертвих. Лише сморід і липкий дьоготь. Родина Елмера Фрая навіки зникла із Данвіча. Тим часом... За зачиненими дверима, заставленої книжковими полицями кімнати в Аркгемі, тихо розгорталася не така помітна, проте значно містичніша і пронизливіша історія жаху, дивний рукопис, чи то щоденник Вілбура Уотлі доставлений до Міскатонікського університету для перекладу, привернув чималу увагу та спричинив неабияке збентеження серед експертів-лінгвістів як сучасних, так і більш традиційних поглядів. Сама Абетка, хоча й віддалено нагадувала грубу версію вживаної у Месопотамі арабської мови, не була відома нікому з експертів. Остаточний висновок фахівців проголошував, що текст було написано штучною абеткою, свого роду шифром. Проте жоден з відомих методів криптографічного декодування не дав, бодай, натяку на можливе розшифрування. Навіть коли його перевірили через ключі кожної з мов, якою теоретично міг послуговуватися автор. Стародавні книги, конфісковані з помешкання Уотлі, хоч і були неймовірно цікаві, а в низці випадків давали підстави сподіватися на відкриття нових, страхітливих напрямів досліджень серед філософів та науковців, ніяк не допомогли розслідуванню самої справи. Одна із цих книг, важезний том із залізною застіпкою, була написана ще однією невідомою абеткою, цього разу суттєво іншою, що була ближче до санскриту, ніж до будь-чого іншого». Старий фоліант нарешті передали у цілковите користування доктора Ермітежа, почасти через його винятковий інтерес до справи Уотлі, а ще завдяки його глибоким лінгвістичним знанням і вправності у тлумаченні містичних формул античності та середньовіччя. Ермітедж здогадувався, що ця абетка, можливо, потаємно вживалася якимось забороненими культами – які відлічують свою історію щасивої давнини, та які могли вспадкувати чимало чаклунських форм і традицій від ворожбитів сарацинського світу. Проте він не вважав це питанням суттєвим, оскільки немає жодної потреби дізнаватися походження символів, якщо, як він підозрював, їх використовували як шифр для сучасної мови – чи не сподівався на те, що з огляду на величезний обсяг тексту, письменник навряд чи вдався б до якоїсь мови, крім рідної, за винятком хіба певних формул та заклинань. Тож він із якоюсь незбагненною наполегливістю взявся розшифровувати цей рукопис, продовжуючи притримуватися версії, що основна його частина написана англійською. Із численних невдач своїх колег – Доктор Ермітич знав, що ця загадка справді дуже складна і що не варто навіть починати розглядати жодне просте рішення. Всю другу половину серпня він вивчав книжки, що містили величезну кількість матеріалів з криптографії, перевернувши до гори свою бібліотеку. Просиджуючи ніч за нічю серед тайн поліграфії Тритеміуса таємничими літерними записами Джамбатиста Порта, особливостями шифрів де Вігенера, криптографічними дослідженнями Фальконера, датованих 18-м трактатів Дейвіса та Тікнесі, а також знайомлячись з творами таких сучасних авторитетів, як Блер, фон Мартен і Клюбер із його криптографіком. Він чергував вивчення книжок із періодичними спробами розгадати таємницю рукопису, і невдовзі пересвідчився, що перед ним – одна із найскладніших і найгеніальніших криптограм, в якій окремі ряди відповідних літер упорядковуються за принципом таблиці множення, а сам текст будується за допомогою ключових слів, відомих лише посвяченим. Давні джерела видавалися значно кориснішими, ніж нові, тож Ермітедж дійшов висновку, що кодування цього рукопису дуже і дуже давні – до того ж, безсумнівно, винайдене внаслідок тривалих містичних експериментів. Кілька разів він підходив майже в притул до розгадки, щоб відступити назад перед перешкодою, яку він щойно прогледів. Тоді ближче до вересня щось почало поступово прояснюватися. Легко і безпомилково почали вгадуватися деякі літери, вжиті у певних фрагментах рукопису. Тоді стало ясно, що текст і справді написано Англійською увечері 2 вересня доктор Ермітеч нарешті повністю розгадав шифр і вперше прочитав розлогий уривок із записів Улмура Уотлі. То справді був щоденник, як усі гадали, а стиль його написання з усією очевидністю свідчив як про глибоку окультну ерудицію, так і загальну малограмотність автора. Практично перший же фрагмент тексту, який вдалося розшифрувати Ермітеджу, був датований 26 листопада 1916 року. Він виявився цікавим та водночас вельми тривожним. Це писала, пригадав він, дитина у віці трьох з половиною років, хоч і виглядала вона тоді на доброго 12-13-річного хлопця. «Сьогодні я вчив акло для сабаота». Говорилося в ньому. Воно мені не сподобалось. На нього відповідають із пагорба, а не із повітря. Той, що на горі, обігнав мене сильніше, ніж я думав. Схоже, що він має трохи земних мізків. Вистрілив собаку Елама Гатченса. Колі на прізвисько Джек. Коли той спробував мене вкусити. Елам сказав, що вб'є мене, якщо собака помре. Не думаю, що так станеться. Дідусь змушував мене повторювати заклинання Тхо. Вчора ввечері. І, здається, я бачив внутрішнє місто біля двох магнітних полюсів. Я вирушу до цих полюсів, коли земля буде очищена. І якщо не зможу пробитися за допомогою заклинання дхонха, коли я його застосую. Ті, що з повітря, сказали мені в суботу, що минуть роки перш ніж я зможу очистити землю. І на той час, напевно, дідусь уже помре. Тож я маю вивчити всі кути грани і всі заклинання від Іїр до НХАНГЕР. Ті, що ззовні, допоможуть, але вони не можуть увійти до тіла без людської крові. Той, що вгорі, схоже, буде точним зірцем. Я можу побачити, якщо створю знак Вуриша, або посиплю порошком Ібенгазі на це. І воно схоже на тих, хто буває напередодні в травневу ніч на пагорбі. Цікаво, як я виглядатиму, коли земля буде очищена і коли на ній не залишиться земних істот. Той, хто прийшов після Аклособаота, сказав, що я можу трансфігуруватися, оскільки є багато над чим працювати. Ранок застав доктора Ермітеджа в холодному поту від жаху і в стані неймовірного зосередження. Всю ніч він не відривався від рукопису, і сидів за своїм столом при електричному світлі, гортаючи тремтячими руками сторінку за сторінкою так швидко, як тільки встигав розшифровувати текст. Він знервовано зателефонував дружині, повідомивши, що додому не прийде, а коли вона принесла йому сніданок, ледве змусив себе проковтнути малий шматочок. Він читав увесь день, раз у раз роздратовано, збиваючись, коли потрібно було наново підбирати ключ. Йому принесли обід і вечерю, але й до них він заледве торкнувся. Десь посеред наступної ночі він законяв сидячи у кріслі, але невдовзі виринув із плетива нічних жахіть, майже так само страхітливих, як ті справжні загрози людському існуванню, про які він щойно дізнався. Вранці 4 вересня професор Райс і доктор Морган наполягли на зустрічі із ним, а вийшли від нього геть зблідлі і щокроку здригалися. Того вечора він таки вклався спати, але спав лише уривками. Наступного дня у середу він знов засів за рукопис, однак цього разу почав доволі багато занотовувати, як із нового тексту, так і з уже розшифрованого. Ближче до ранку тієї ночі він задрімав на складальному стільці власного кабінету, але ще вдосвіта знов повернувся до рукопису. Десь перед обідом його лікар, доктор Гартвел, навідав ученого і наполіг, щоб той відрвався від роботи. Він навідріз відмовився, заявивши, що для нього життєво важливо було закінчити читання цього щоденника і пообіцявши через деякий час усе пояснити. Того вечора, одразу як запали сутінки, доктор Ермітедж закінчив своє доскіпливе читання і геть виснажений впав у крісло. Його дружина, принісши вечерю, знайшла його у напівкоматозному стані, проте він був достатньо притомний, щоб різким криком віднадити її, коли вона ковзнула очима по його нататках. На силу підвівшись, він зібрав списані папери і започатав їх у величезному конверті, який одразу ж заховав у внутрішню кишеню пальта. В нього ще вистачало сил, щоб дістатися додому, але він настільки потребував медичної допомоги, що домашні негайно викликали доктора Гартвела. Коли лікар вкладав його до ліжка, то й лише бурмотів. Але що ж заради Бога ми можемо зробити? Увесь наступний день доктор Ермітедж проспав, часом впадаючи в марення. Він нічого не пояснив Гартвелу, але коли трохи заспокоювався, тільки казав, що про нагальну потребу ґрунтовно переговорити з Райсом і Морганом. Його марення здавалися доволі моторошними. У них були нав'язливі думки про щось у забитому дошками фермерському будинку, що належить знищити. Фантастичні згадки про якийсь план цілковитого винищення людства, всього тваринного і рослинного життя за допомогою жахливої давній раси істот з іншого виміру. Він кричав, що світ в небезпеці, бо древні, хочуть очистити його. Відтягти його геть від сонячної системи і матеріального космосу, забрати його в інший вимір з іншими формами буття. Туди, звідки вони самі прийшли, вігінтильйони еонів Тому. Поміж цим, він просив, щоб йому принесли страхітливий некрономікон та демонолатрею Ремігія, в яких він сподівався віднайти якусь формулу, що зупинила б загрозу, що зринала в його свідомості. «Зупиніть їх! Зупиніть!» – кричав він. Ці Готлі хочуть їх прикликати, і тоді трапиться найгірше. Скажіть Райсу і Моргану, що ми мусимо діяти поки ще не пізно, на осліп. Але я знаю, як зробити порошок. Його не годували ще з 2 серпня, відколи Вілбур тут загинув. А на цьому етапі... Проте, незважаючи на свої 73 роки, Ермітедж був фізично здоровим. Тож тієї ночі він нарешті відіспався, позбувшись нервового розладу без жодних ускладнень. У п'ятницю він прокинувся пізно, з ясною головою, хоч його й терзав жах в з гарем величезної відповідальності. В суботу вранці він уже почувався досить добре, щоб піти до бібліотеки і покликати Райса і Моргана на нараду. Тож решту дня і цілісінькі вечір ці троє чоловіків сушили голови, оберуючи найнеймовірнішими домислами у цих відчайдушних дебатах. Вони подіставали з полиць книгосховища величезну кількість дивовижних та страхітливих книжок. У гарячковому поспіху копіювали цілі гори діаграм та форму. Від скептицизму не залишилося й сліду. Всі троє бачили тіло Вілбура Отлі, що лежало на підлозі кімнати у цій такій будівлі. І після цього нікому з них і на думку не спало ставитися до щоденника, як до маячні божевільного. Вони не були одностанні з приводу того, чи слід повідомляти про ситуацію поліцію штату Масачусетс, і зрештою вирішили цього не робити. У цій справі йшлося про речі, які просто неможливо було прийняти на віру, не побачивши доказів, що цілком підтвердять деякі подальші аспекти розслідування. Так і не розібравши детального плану, пізно вночі радники розійшлися. Проте цілісіньку неділю Ермітеч присвятив зіставленню формул та змішуванню хімікатів взятих з лабораторії коледжу. Що більше він міркував про пекельний щоденник, то більше був схильний сумніватися в потенційній ефективності будь-якого хімічного реагента супроти тієї сутності, яку Вілбру Уотлі залишив після себе. Сутності, що загрожує самій землі, невідомій сутності, що вже за кілька днів мала постати у всій своїй могутності, ставши достопам'ятним жахіттям Данвіча. Понеділок для доктора Ермитеджа нічим не відрізнявся від неділі, бо ж завдання, за яке він взявся, вимагало безкінечних досліджень та експериментів. Всі подальші наради стосовно страхітливого щоденника привели до чималих змін у планах і він знав, що навіть в кінці можуть виникнути непередбачені ускладнення. До вівторка, коли у нього вже була доволі чітко окреслена схема дій, Ермітеч вирішив, що впродовж тижня слід навідати Данвіч, але середу на нього чекав справжній шок. У самому куточку аркгемського вісника була вміщена маленька жартівлива замітка з Associated Press, яка повідала про велетенського монстра, вирощеного в Данвічі на Бутлегерському віскі. Гетюторопілий Ермітедж тільки зміг що зателефонувати Райсу і Моргану. Їх бесіда затяглася до глибокої ночі, а наступного дня всі вони в страшенному поспіху готувалися до від'їзду. Ермітедж знав, що він заграє зі страхітливими силами, проте не бачив, Іншого способу впоратися з наслідками значно серйознішого і зловіснішого втручання, яке вже відбулося, рано вранці Ермітеж, Райс і Морган сіли в авто і вирушили до Данвіча, діставшись з села десь у першій годині після обіду. День був дуже погожий, однак навіть у найяскравішому сонячному промінні здавалося, ніби понад дивними куполястими пагорбами і глибокими тінистими байраками цього краю витав мовчазний жах, якесь лиховісне знамення. На тлі ясного неба, на вершинах гір, вимальовувалися понурі камінні кружала. З атмосфери гнітючого мовчання, що панувала в крамничці Озборна, вони зрозуміли, що трапилося щось страшне, а невдовзі почули про зникнення будинку і родини Елмера Фрая. Все пообіддя вони їздили околицями Данвіча, розпитуючи місцевих про те, що трапилося. Потім, відчуваючи все сильніший страх, самі оглянули жалюгідні руїни будинку Фрая, помережені слідами липкого дьогтю, роздивилися на чистиві сліди на подвір'ї, понівечену худобу сета Бішопа і величезні просіки в заростях у різних кінцях селища. Ермітеджу видавався надзвичайно важливим слід, що тягнувся вгору і вниз вартовим пагорбом, тож він довго розглядав моторошний, схожий на вівтар камінь на верхівці. Зрештою вони, дізнавшись про бригаду поліції штату, яка прибула того ранку із Ейлсбері, отримавши повідомлення про трагедію Фраїв, Вирішили розшукати цих полісменів і порівняти результати обстеження місця події. Втім, виявилося, що це зробити непросто. Їм не вдалося знайти жодного сліду тієї групи, хоч де вони шукали. Вони в п'ятьох приїхали машиною, однак зараз та стояла покинуто біля руїн на подвір'ї Фраїв. Місцеві, які незадовго перед тим розмовляли з полісменами, спершу здавалися не менш приголомшеними, ніж Ермітетш та його колеги – а тоді старий Сем Гатчінс, про щось задумавшись, раптово зблід, штовхнув ліктем Фреда Фара і, показуючи на мокрий глибокий байрак, ще як неподалік, сказав «Боженько», – видихнув він, – «я ж їм казав не йти у ту лощовину, та й не думав, що хтось би захотів, як там сліди і смурід, і ті дрімлюги, які завивають десь глибоко. Раптом усі місцеві приїжджі». Відчули немов поза їхніми спинами, де мухнуло холодним вітром та інстинктивно нашорошилися, мимоволі дослухаючись. Ермітедж вперше реально зіткнувся із жахом та його страхітливими наслідками, здригнувся від відповідальності, яку, як він тепер збагнув, цілковито лежала на ньому. Скоро настане ніч, а саме тоді ця велетенська потвора виходить на свої страхітливі лови». Неготіум перамбуланс інтенебріс, старий бібліотекар, подумки повторив формулу, яку він завчив на пам'ять, і міцніше стиснув інший клаптик паперу, на якому було записано ще одну формулу, яку він ще не встиг завчити. Потім перевірив, чи працює електричний ліхтар. Попереду нього Райс витяг з валізки металевий розпорскувач, такий, яким користуються для знищення комах. Морган теж дістав із чохла свою крупнокаліберну гунтівку, хоч колеги застерігали його, що їм ніяк не допоможе матеріальна зброя. Ермітедж, який уже прочитав той страхітливий щоденник, надто добре знав, чого їм можна чекати. Проте він вирішив зайвий раз не лякати і так настрашених мешканців Данвіча, жодними словами чи натяками. Він сподівався, що з усім можна буде впоратись, не розкриваючи людям справжньої природи того, що вирвалось на волю і загрожує світу. Коли згустилися сутінки, місцеві мешканці квапливо позникали в своїх домівках, намагаючись відгородитися від зовнішньої загрози, хоч попередній досвід і переконував, що всі людські замки і засуви не врятують від сили, здатні згнати дерева і трощити будинки». Вони лише похитали головами, почувши про план новоприбулих Зостатися на чатах серед руїн ферми Фраїв біля долини Розходячись по домівках, вони не надто сподівалися І ще раз побачити вчених живими Цієї ночі під пагорбами греміло, а дрімлюги загрозливо вирищали Аж ось вітер, що дув із долини холодного джерела Наповнив важке нічне повітря нестерпним смородом Усі троє... Колись вже чули цей сморід, коли стояла біля конаючої істоти, що 15 років жила у напівлюдській личині, але жах, у пошуках якого вони сюди прийшли, не з'явився. Хай що було там унизу, воно вочікувало, а Ермітеж за старих колег, що спроба напасти на нього у темряві, буде самовбивчою. В досвіта нічні звуки позатихали, настав бляклий, безбарний день. Коли-неколи засівалася мжичка, за пагорбами на північному заході громадилися все важчі і важчі хмари. Аркгемці уже й не знали, як бути. Заховавшись від дощу в одній із кількох уцілілих пробудов обійстя фраїв, вони обговорювали свої подальші дії. очікувати далі, а чи навпаки, розпочати активну фазу і спуститися до байраку в пошуках тієї безіменної страхітливої істоти, Дощ уже не накрапав, а пиріщив. З поза далеких обріїв глухо гуркотів грім. Небосхилом шугали блискавиці, одна вдарила просто поруч, ніби націлюючись у самі глибини байраку. Небо геть потемніло, тож чоловіки могли лише сподіватися, що буря буде короткою і після неї швидко проясниться. Було все ще дуже темно, коли, може, за якусь годину внизу на дорозі залунав безладний хур збентежених голосів. Наступної миті на дорозі з'явився гурт чоловіків, був їх добрий десяток. Вони бігли в їхньому напрямку, щось кричали, дехто навіть істерично плакав. Хтось із передніх, схлипуючи, почав оповідати, і Аргенці здригнулися, коли усвідомили зміст сказаного. О Боже мій, Боже! задихався той, що кричав. Воно знову йде, і цього разу в день воно вийшло звідти, вийшло, і рухається прямо зараз. «Цю саму хвилину, і одному Богові відомо, коли воно нападе на нас усіх!» Оповідач тут збився з дихання, але його змінив інший. Приблизно годину тому Зеп Уотлі почув телефонний дзвінок. І це була місіс Корі, дружина Джорджа. Вона сказала, що її працівник, Лютер, який відганяв худобу після удару великої блискавки, побачив, як зігнулися дерева з іншого боку у щелени навпроти цього місця, і відчув той жахливий запах, що він відчув і минулого понеділка. І йому почувся шелестячий звук, ніби щось хлюпається. І звук був, і цей звук був сильніший, аніж буває, коли дерева гойдаються від вітру. І тут раптом дерева вздовж дороги всі нахилилися на один бік. І був чути тупіт і шльопання по бруду. Але при цьому лютер божиться, що нічого не було видно, тільки всі дерева відсунулися». І кущі теж. А потім далеко попереду, де струмок бішу патече, він почув страшний тріск на мосту. Ніби дерево розламується. І все одно нічого не було видно, тільки як дерева гнуться. А після шелестіння вже почулося зовсім здалеку. На дорозі, що веде до будинку, чеклуна у Отлі, на сторожовому пагорбі. У Лютера вистачило духу добігти туди, звідки лунали звуки, і подивитися на землю. Там кругом був бруд і вода. На небі була темрява непроглядна, і дощ змивав усе поспіль. І все одно біля краю щелени, де були сонуті дерева, він знов побачив ці страшні сліди розміром із дно бочки, такі ж, як і бачив того понеділка. Тут знову взяв слово перший повідач. Але це не найстрашніше. Це тільки початок. Зебу зателефонували з дому Сета Бішопа. Це Салі, його господиня, кричала, як різана. Вона щойно побачила, як дерева біля дороги зігнулися, і був такий звук, ніби слон тупає і дихає і йде до її дому. Потім вона ще сказала, що там теж був цей жахливий запах, і її синок Чонсі заволав, що це такий самий запах, як і той, що він почув біля руїн будинку Вотлів у понеділок вранці. І собаки весь час гавкали і вили, і тут вона закричала «Так жахливо!». І каже, що кущі біля дороги зім'ялися, наче ураган пролетів. Тільки вітер не може так сильно повалити. Раптом Салі знов закричала і сказала, що щойно впав паркан, хоча зовсім не було видно того, хто це зробив. Потім у слухавці було чути, що чонці та старший Сет Бішоп теж закричали, а Саллі сказала, що в хату вдарило щось важке. Не блискавка чи ще щось. У передню стіну. І продовжувало лупити туди, хоч через вікна нічого не було видно. І потім, потім, тоді Салі вона крикнула. «Допоможіть хто-небудь, будинок руйнується!» І через трубку було чути страшний тріск. І всі вони кричали, приблизно так само, як і тоді, коли воно напало на дім Елмера Фрая, тільки ще гірше. Той, що говорив, замовк. І слово взяв іще хтось з натовпу. «Ось і все. Далі ні звуку, ні слова. Ми сіли в машини і зібралися. Всі здорові, міцні мужики, кого змогли покликати, біля будинку Корі, і прийшли сюди до вас, щоб спитати, що нам треба робити. Невже це Божа кара за те, що ми не такі, як усі, а Божої кари жодному смертному не уникнути?» Ермій теж зрозумів, що настав час діяти» і твердо сказав, звертаючись до групи невпевнених, переляканих сільських жителів. «Ми повинні почати переслідування, хлопці». Він намагався говорити якнайвпевненіше. «Я переконаний, що у нас є можливість знищити цю істоту. Ви, мабуть, знаєте, що Уотлі були чаклунами, і ця тварюка, вона походить від чаклунства. а значить, впоратися з нею можна тільки тими самими засобами». «Я читав щоденник Уілбура Отлі і деякі старовинні книги, які він вивчав. І тепер, здається, знаю потрібне заклинання, яке дозволить прогнати цю істоту. Зрозуміло, що цілком впевненим я бути не можу. Але треба діяти. Воно невидиме, я так і думав. Але в цьому розпилювачі знаходиться порошок, який може і показати його нам. Пізніше ми неодмінно спробуємо це зробити». Ця тварюка дуже страшна, надто страшна, щоб зберегти її життя. Проте не настільки жахлива, ніж те, на що перетворився б Вілбур, прожив би він хоч трохи довше. Ви просто не уявляєте собі, чого уникнув наш світ. Тепер нам залишилося впоратися тільки з цією істотою, а вона не може розмножуватися, хоча здатна завдати мені шкоди, тож ми повинні без жодних вагань її знищити». Ми повинні наздогнати цю істоту. І перше, з чого слід почати, це попрямувати до того місця, яке щойно зазнало нападу. Нехай хтось із вас нас проводить. Я погано знаю ваші дороги, але припускаю, що має бути якийсь короткий шлях. Що ви про це думаєте? Чоловіки трохи порадилися, а потім Ерл Сойер, вказуючи брудним пальцем крізь злегка переді завісу дощу, сказав. Ви можете найшвидше дістатися до ділянки Сета-Бішопа, якщо перетнете тут нижній луг, перейдете мілиною джерело, а потім зберетеся вгору по косовиці Кар'єра і крізь маленький лісок на той бік. Так ви і вийдете на верхню дорогу зовсім поряд Сета-Бішопа, трохи з іншого боку. Ермітедж з Райсом і Морганом пішли в казаному напрямку. Більшість місцевих повільно рушили за ними». Небо світлішало. Гроза, судячи з усього, затихала. Коли Ермітеж випадково повернув не в той бік, Джо Осборн застережливо гукнув його і сам вийшов наперед, щоб показати правильний шлях. Людям потроху додавалося хоробрості і певності в собі, хоча на півморок майже прямовисного львсистого схилу, що лежав наприкінці їхньої короткої дороги і поміж дерев, якого вони були змушені дертися вгору, став серйозним випробуванням для щойно набутої ними відваги. На той час вони нарешті вийшли на розгрузлу грунтову дорогу з-за хмар визерного сонця. Вони були недалеко від обістя Сета Бішопа. Просто погнуті дерева і страхітливі сліди, які нічим не сплутати, красномовно свідчили про те, що тут уже проходило до них. Вони згаяли кілька секунд на те, аби оглянути руїни на вигині дороги. Все було так само, як і в випадку з фраями. І в жодній руїні, які ще нещодавно були будинком істодолу Бішопа, не вдалося нікого знайти. Ані живого, ані мертвого. Ніхто й на мить не подумав залишитися серед цього смороду і липкого дьогтю. Навпаки, всі інстинктивно повернулися до ланцюжка тих жахливих слідів, що вели до зруйнованої ферми Уотлі і короновані вівтарями схили вартового пагорба. Коли чоловіки проминали колишню садибу Вілбура Уотлі, вони почали помітно тремтіти, а їх запал, здається, знову пригас. Не просто було переслідувати істоту розміром з будинок, яку до того ж ніхто не міг побачити, але яка була лютішою за демона. Навпроти підніжжя вартового пагорба сліди сходили з путівця. Там видно було поворот і свіжу протоптану смугу, що вела вздовж старої стежки, яка позначала шлях потвори на верхівку гори. Ермітеж дістав доволі потужну кишенькову зорову трубу і оглянув крізь неї зелений крутосхил пагорба. Тоді передав трубу Моргану, зір у якого був куди кращий. За якусь мить Морган гучно скрикнув і віддав трубу Ерлу Сойру, вказуючи пальцем на якесь місце на пагорбі. Сойр, незграбний, як і більшість людей, незвичних до оптичного приладдя, трохи пововтузився, але зрештою, за допомогою Ермітеджа, таки сфокусував лінзи. А сфокусувавши, навіть не подумав притлумити крик, як це зробив Морган. «Боженько всемогутній, там же трава й кущі рухаються. Воно до гори повзе, поволі пнеться на той гор. Бог його знає на що». Серед людей миттю поширилась паніка. Одна річ була переслідувати незнану сутність, але ж зовсім інша – наздогнати її. Можливо, закляті і правильні, але що, коли ні? На Ермітеджа зусібіч посипалися запитання про те, що він знає про цю істоту і жодна відповідь їх не задовольнила. Всі до одного відчували тривожну близькість заборонених вимірів природи і буття, вимірів, що загрожують самому існуванню людства. Зрештою, троє аркгемців, старий сивобородий доктор Ермітедж, присадкуватий із популястуючою приною професор Райс і худролявий молодий доктор Морган, полізли на гору самі. Після тривалих і докладних роз'яснень про наведення і правила користування вони залишили зорову трубу у групі переляканих селян, що зосталися на дорозі. Тож вони весь час, передаючи один одному трубу, спостерігали, як трійця вчених підіймається на гору. Йти було важко. Ермітеджа не раз доводилося підтримувати. Високо над ним, торуючи неймовірну стежку, пекельна істота немовзумисне повільним поступом зминала і ламала рослинність на своєму шляху. Стало зрозуміло, що переслідувачі нас доганяють по твору. Кортіс Уотлі із невиродженої гілки роду саме дивився крізь зирову трубу, коли це аргенці різко звернули зі стежки. Він пояснив Юрбі, що очевидно ті намагаються дістатися до нижнього схилу гори, з якої було добре видно стежку саме над тим місцем, де зараз розсувалися чагарі. Так і сталося. Чоловіки піднялись на цей пагроб всього за якусь хвилину після того, як її проминуло невидиме жахіття. Тоді Веслі Корі, який забрав трубу, вигукнув, що Ермітедж взяв до рук той розпорскувач, що його ніс Райс, і отже щось от-от станеться. Юрба захвилювалася, пригадавши, що саме за допомогою цього розпорскувача незрима потвора повинна була б на мить стати видимою. Двоє чи троє чоловіків заплющили очі, але Кортіс Уотлі знов навів трубу на пагруб і максимально підкрутив різкість. Він побачив, що Райс, який стояв саме на тому схилі гори над потворою трохи позаду неї, мав чудову нагоду розпилити чудодійний порошок. Чоловіки, які дивилися без зорової труби, побачили лише біля верхівки гори миттєвий вибух сірої хмари розміром із чималий будинок. Куртіс же, який на той момент тримав прилад, пронизливо верескнувши, впустив його в багнюку, яка на дорозі сягала колоток. Він похитнувся, і був би впав, якби його не підхопили, а він лише лечутно бурмотів. «Боже присвятий! Воно! Воно!» На бідолаху посипався шквал запитань, і лише Генрі Віллер здогадався витягти з багна трубу і протерти окуляр. Куртіс вже впав у якесь заціпеніння, тож навіть найпростіші відповіді коштували йому величезних зусиль. «Більше, ніж Комура!» З канатів, що звиваються Все воно схоже на куряче яйце Тільки таке, що більше й не уявити З дюжиною ніг, схожих на бочки І вони наполовину закриваються, коли воно ступає Нічого в ньому немає твердого Все як холодець Ніби все зроблено з окремих канатів, що звиваються Які зібрали і притиснули одне до одного Над цим великі витріщені очі Десять або двадцять ротів Або хоботів які страчать у нього з усіх боків, великі, як труба диморя, і вони весь час скидаються, відкриваються і закриваються, всі сірі, з такими блакитними або багряними кільцями. І, Боже, праведний на небесах, там півобличчя на верхівці. Останнього спогоду, хай би чого він стосувався, бідолага Куртіс не витримав, зумлівши, перш ніж встиг іще щось сказати. Фред Фар і Віл Гатчінс віднесли його на узбіччя і вклали на вологу траву. Тремтячи від страху, Генрі Віллер навів витягнуту з багна трубу нагору, сподіваючись побачити ще щось. Крізь лінзи можна було розібрати три крихітні постаті, що мчали до верхівки гори так швидко, як тільки дозволяв круто схил. Тільки це і більше нічого. Тоді всі почули дивний, зовсім не характерний для цієї пророку звук що линув з глибокого видолинку позаду, а може навіть із підліску вартового пагорба. То були крики незлічених дрімлюх, і в їхньому пронизливому хорі вчулися нотки напруги, нотки лиховісного чекання. Тоді Ерл Сойер забрав трубу і повідомив, що всі три постаті стоять на самій верхівці гори, на рівні кам'яного вівтаря, проте дещо віддалік. Одна постать, сказав він, здається, піднімає руки над головою з ритмізованими інтервалами. А щойно сойр сказав про це, як уся юрба почула віддалік слабкий напівмузичний звук, наче своїми жестами чоловік супроводжував гучний спів. Мабуть, дивні силуети на цьому віддаленому вірхів'ї виглядали безмежно гротескно і як вражали. Проте ніхто не був налаштований отримувати від цього видовища естетично насолоду. «Думаю, він проказує заклинання», – прошепотів Віллер, вихопивши в Ерла трубу. Дрімлюги кричали, немов показилися, а ритм їхнього співу був напрочуд уривчастий, геть несинхронний синхронний ритуалу, який можна було спостерігати на горі. І раптом сонце, здавалося, потьмяніло хоча на небі не віднілися ані хмаринки. Це було вельми незвичне явище, яке очевидно запримітили всі. Десь під пагорбами наростав гуркіт, цього разу дивно поєднуючись із співзучним йому шумом, що линув з небес, де спалахували блискавиці, а зачудована юрба марно визирала хоч найменших ознак бурі. Співи аркгенців тепер можна було чітко розрізнити – а Віллер крізь трубу бачив, як усі вони вже разом здіймають руки під ритмічний наспів. На якійсь віддаленій фермі несамовито вили пси. Денне світло все сильніше меркло, тож чоловіки стали здивовано поглядати на обрій. Над гуркітливими пагорбами нависла багряниста пітьма, породжена поглибленням спектру небесної блакиті. Тоді знов спалахнула блискавка – іще яскравіша, ніж раніше, і всі побачили, що кам'яний вівтар на далекій височині наче повила якась імла. Проте ніхто тоді не дивився у зрову трубу. Дрімлюги не стихали. А вчені хоробро опиралися якісь незбагненні загрозі, якою, здається, аж сочилося повітря. Зненацька залунали низькі, хрипкі, пронизливі звуки, яких ніколи не забути тим, хто їх чув. Ці звуки не були породжені людиною, бо людські органи не здатні до таких акустичних збочень. Звук був глухим, наче йшов звідкись під землі. Проте було чітко чути, що він долинав від кам'яного вівтаря. Власне кажучи, це взагалі не можна було назвати звуками, бо ж їхній несьогосвітній інфрабасовий тембр промовляв до темних закапелків розуму, і цей жах вловлювався зовсім не вухами. А все ж їх можна було почути, бо вібрації хоч і ледь вловимо, а проте безсумнівно складалися в слова. Вони були гучними. Гучними, як Гуркіт і Грім, понад якими вони лунали. Але їх не видавала жодна видима істота. І оскільки уява була схильна приписувати джерело цього звуку світові незримих істот, Чоловіки, що попритискавшись одне до одного, стояли біля підніжжя гори, тепер збилися іще щільніше і заплющили очі, ніби очікуючи вибуху. «Игнай! Игнай! Тефон Канга! Йок Сотот!» Відлунило жахливе потойбічне хрипіння «Їй бетен! Ей Енґарке. Здавалося, на цьому мова й урвалася, наче там вгорі відбулася якась страшна ментальна битва. Генрі Віллер, хай як напружено вдивлявся у зорову трубу, все ж угледів лише три, а гротескно підсвічені людські постаті на вершині. Бачив, як вони, дивно жестикулюючи, несамовито вимахують руками і чув, як їхні заклинання сягають кульмінації. З яких чорних безудень ахеронського жаху, з яких незапочатаних безудень позакосмічної свідомості чиї зачаєнної, довго приховуваної спадковості лунало це нерозбірливе громове завивання. І ось воно знову набрало потуги та осмисленості, і зазвучало в несамовитому, всеохопному цілковитому шалі. І я я я я я я я я я я я я я я я я «Батьку йок сатот». І на цьому все закінчилося. Бліді, наче мерці люди на дорозі, які все ще вслухалися у ці безсумнівно англійські слова, що важким громом падали на лунку порожнечу довкола страшного кам'яного вівтаря, ніколи більше не хотіли чути подібного. А потім усіх аж підкинуло, коли околицею пронісся жахливий гуркіт, з яким, здавалося, затрусилися навіть пагорби. Це була оглушлива, нищівна гуркотнеча, і ніхто не міг допуття сказати, лунала вона з глибин землі чи з небес. З червоного гарячого зеніту просто у вівтар вдарила одна єдина блискавка. І велетенська ударна хвиля невидимої потуги і невимовного смороду зрушила з пагорба і покотилася вниз. Дерева, траву, чагарі змило навісною хвилою, а геть налякані чоловіки, що стояли біля підніжжя, ослаблені смертоносним запахом, в якому ледь не задихнулися, на силу втрималися на ногах. Віддалік вили пси. Зелена трава і листя прив'яли. Набули незвичної хворобливої жовто-сірої барви, а поле і ліс всіялися тілами мертвих дрімлюх. Сморідь швидко вивітрився, але рослинність так ніколи не відновилася. Ще й донині щось химерне і нечестиве прозирає всьому, що росте довкола того страхітливого пагорба. Кортіс Уотлі отямився, аж коли троє аркгемців повільно спустилися з гори у світлі сонячних променів, знову чистих і яскравих. Вони були скорботні та мовчазні. Здається, всіх терзали спогади й думки, ще жахливіші за ті, що обернули групу місцевих мешканців на перелякане стадо. У відповідь на цілу зливу запитань вони лише хитали головами і стверджували тільки один ключовий факт. Воно зникло назавжди, сказав Ермітеж. Воно перетворилося в те, з чого було створене, і ніколи більше не зможе існувати. Воно і не мало існувати в нормальному світі. Лише часточка його була матерією в тому сенсі, як ми розуміємо це слово. Воно було схожим на батька, і більша його частина повернулася назад до нього, в якісь безформні світи чи виміри поза межами матеріального Всесвіту в якісь незвідані беззодні, з яких лише найтимніші ритуали, породжені людським блюдзнірством, могли на якусь мить прикликати його на ці пагорби. Тоді запала коротка тиша. І в цей час недолуга бурмотіння бідолашного Кортіса Уотлі знову почало в'язатися в осмислені фрази. Він охопив голову руками і голосно застогнав. Здається, пам'ять повернулася до нього з того таки моменту, коли він втратив свідомість, і його знову охопив жах від побаченого. О, мій Бог, ця половина обличчя, ця половина обличчя на самому верху, це обличчя з червоними очима і білим кучерявим волоссям, без підборіддя, і як у отлі. Це був восьминіг, головоноги, павук або всі разом, але в них було майже людське обличчя. Там, вгорі, і воно було обличчям, чекло на Уотлі, тільки, тільки розмірами воно було в цілій ярди. цілі ярди! Він замовк знесилений, а вся група місцевих жителів дивилася на нього. Їхнє здивування поки ще не перетворилося на новий напад жаху. Нарешті заговорив старий заволон Уотлі, який намагався пригадати давно минулі події, але досі... Не подавав голосу П'ятнадцять років минуло Безладно бурмотів він Я сам чув, як старий Отлі Сказав, що настане день І ми почуємо, як дитя Лавінії Прокричить ім'я свого батька З вершини сторожового пагорба Але тут Джо Осборн Перебив його Звернувшись із запитанням До людей із Аркгема Що ж це було все таки і як молодий чаклун Уотлі викликав це з повітря? теж добирав слова якомога обережніше. Воно було, ну загалом це було, щось на кшталт сили, яка не належить нашій частині простору. Сила, яка поводиться, зростає і формується за законами, відмінними від тих, які діють в нашій природі. Не варто прикликати такі сутності з межжя. Лише найнечистивіші люди і найнечистивіші культи можуть намагатися зробити це. Сам Вілбур Уотлі мав в собі дещо від цих сутностей. Достатньо, щоб стати тією демонічною скоростиглою потворою. Достатньо, щоб його смерть обернулася вельми жахливим видовищем. Я збираюся спалити його проклятий щоденник. А ви, якщо у вас є бодай крихта здорового глузду, підірвете отой вівтар і поскидаєте всі кромлихи на інших пагорбах. Саме такі речі і притягують істот, якими так захоплювався Вотлі, істот, яким вони ладні були дозволити стерти з лиця землі людство і забрати нашу планету в місце, якому немає назви, з метою, якій теж немає назви. Що ж до того жахіття, яке ми щойно відіслали в небуття, Оотлі вирощував його, готуючи до мерземної ролі у подіях, що мали б відбутися. Воно росло швидко, стало таким великим з тих самих причин, що і Вілбур, але було сильнішим за нього, бо мало в собі куди більше чужорідного – ви питали, як Вілбур прикликав його з повітря? Він його не прикликав. То був його брат, близнюк. Просто значно більше схожий на батька.